فليقولوا عن حجابه لا وربي لن قبال فليقولوا عن حجابه أنه يفني شبابه وليغالوا في عتابه إن للدين انتسابه لا وربي لن قباله متين للجبال أي معنى للجمال يقولوا عن هجاب أنه يكمي شباب والحوال يحيائي إن للدين انتساب لا ورم إلى الكبال النتي مثل الجبال أي مرحل للجمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تعالى القبض الله جل وشعره illa as-salatu was-salamu ala mustafani vallahu wa as-salimu muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj nemenoj težnji: Ja jeho halelene namenujte takullaha haqta taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ubi kabeeru yata. Bojte se Allaha dželle šanu i isteskomo govyazn, inema ito Allah subhanahu wa ta'ala molimo Da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogubojasnosti, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani, molimo ga Subhanu wa ta'ala da ovo naše druženje učini da bude na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu. Draga vrećo, ja sam mislio imam namjeru da večeras nadužimo nešto posljedno, međutim, ufejteza kako će na kraju ispusti, i da progovorimo o jednoj veoma bitnoj stvari, a to je o samom iman o samom vjerovanju. Jedan od problema nas, omladine muslimana, koji smo, koji smo, koji smo, koji i trudimo se da budemo dobri vjernici, jeste što u svom govoru, što ne govorimo dovoljno o samom imanu, o samo vjerovanju, pa samo suštini i značenju vjerovanja i kada kažemo imani. Jer mi smo svi svjesni da se dešavaju veliki problemi među omladinom koji su ono što se kaže muslimani, koji dolaze u džamiju, koji satrude da budu dobri muslimani, međutim opet pored svega toga se dešavaju da čujemo Da se desilo ovo između dvojice muslimana, da se desilo ovo između muža i žene, da se desilo ovo itd. Problem tome, odnosno rješenje, ili da kažem uzorok tog problema, nije ništa drugo nego manjak ispravnog vjerovanja, odnosno manjak imana. I zato se na veliku žalost dršava da čovjek, da kažem, alhamdulillah, hvala Allah, uđe i postane musliman. Za jedno kratko vrijeme nauči neke osnovne stvari o vjeri. No da čovjek tato me zastane. I sva druga priča o vjeri se samo svodi na rasprave i na druge stvari od kojih nema nikakve koristi. Jer mi smo svi svjedoci da koliko puta postavimo sami pitanje ili smo svjedoci kako drugi postavljaju pitanje ne sa ciljem da bi seznali nešto novo, nego samo sa ciljem da bi pitanje i da bi poveli neke rasprave. Mi znamo da Kur'an i surinaka Allah uposanika sallallahu alaihi wa sallam govori o takvim raspravama, i govori o takvim stvarima. I zato, draga braća, nažalost, kažemo, dešava se da čovjek kada uđe u Islam, da on je prve dane ili prve mjesece nauči nešto ovoj velikoj, uzvišenoj, velikoj da Allah subhanahu wa ta'ala i da čovjek na tome zastane. Sve poslije toga što dolazi, jeste samo govor, samo prazna priča koja se vrti na čovjekovom jeziku, to jeste nisu stvari koje ulaze u čovjekovom srce. Draga braća, لابد ان نرى اهميه هذا الدبر. وضرنه ان نرسل حديث الله وصحبه صلى الله عليه وسلم فاذا بي جمع البخاري مسلم وسنن صحيح ابن ماجه رضي الله تعالى عنه قال الله وصحبه صلى الله عليه وسلم كاج الايمان بدع 70 شعبه الايمان بدع 60 او بدع 70 شعبه ايماني 60 ili sedamdeset i nekoliko ogranaka. Znači iman nije samo jedna stvar, nego iman šta? Iman je šestdeset i nekoliko, ili sedamdeset i nekoliko ogranaka. Pa kada je Božnik u sranih sallallahu a'nih hosemna, fa afdaluha, la ilaha illallahu. Najbolji ogranak imana je šta? Su riječi la ilaha illallahu. U stvari to je, je temelj imana. Znači to je nešto sečim čevjek sebi obizběđuje, da neječe věčno biti stanovni čega jahennem. Međutim čevjek posle toga može biti mu'min, muvahid, da činii gréhe, pa da ga Allah subhanahu wa ta'ala, da mu te gréhe koči oprosti, ili da mu Allah subhanahu wa ta'ala šta, da ga uvedu u jahennem da Allah jalla štara mu sačuva, radi neki gréha koj mu neječe biti oprosteni, i da u jahennemu izgori, radi ti svoji gréha, pa da ga Allah subhanahu wa ta'ala pona uvrati u život, da ga uvedu da ga uvede u jannat. Međutim iman, sa kojim čovjek garantuje sebi, da ne je če vječno ostat i biti sarovnik jahannama, jestli da čovjek kaže La ilaha illa Allah, Muhammadu Rasulullah. Znači vidimo oboje osnova za ovaj iman. Tak pa kaže Boga posanik sallalahu alaihi wa sallam, najbolji ogranak iman je koji? La ilaha illa Allah. Wa adnaha imatatul adha alibdari. A najmanji, odnosno, najmanji ili najisabiji Vid imana jeste da digneš sa puta ono što ljudima smeta kada proci. Pa kaže Boži poslanih sallallahu alaihi wa sallam i stid Istidje dio imana. Pogledajte ovdje. Ono što je bitno da ovdje razumijemo ovom hadisu, draga moja braća, jeste da vidimo da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam iman vjerovanje čini većim velikim. Odnosno da iman, da kažemo, nije samo jedna stvar. Nego toliko o stvari vidimo. 60, u jednom rivajetu je došlo 60 i nekoliko, u drugom rivajetu je došlo 70 i nekoliko. Nas neinteresuje tačan broj toga. Nama je bitno da znamo da ovaj hadis upućuje na mnoštvo. Znači da ima više stvari što čine iman. A iman je šta samo o vjerovanju vallahu subhanahu wa ta'ala. I zato sve te druge stvari koje su slučenjaci spomenuli da su od ovih ogranaka imana. Kao što nam je Boži poslanih sallallahu alihi wa sallam spomenuo da je sti dio imana. Da je oslanjanje na Allah, subhanahu wa ta'ala, kasnije, kao što spomenuli islamski učinjaci, da je oslanjanje na Allah dio imana, da je sabor dio imana, da je bogopojaznost dio imana, sve je to dio imana, odnosno dio samo vjerovanja v Allah, subhanahu wa ta'ala. Da to sami dio vjerovanja v Allah, subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, zato vjerovanje v Allah, subhanahu wa ta'ala, odnosno suštinu, o suštinu tog verovanja čovjek mora da razmišlja. I onda kada čovjek Allah, Jelšanu, sačuva, sač, počini neki grih, treba sam sebi da postavi pitanje da li je on dovoljan vjernik u Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, onako kako Allah Subhanahu Wa Ta'ala od njega traži. Jer da je vjernik onako kako Allah, Jelšanu, od njega traži, ne bi možda počinio taj grih. I svaki taj koji počini, čovjek treba da je veziva za svoje mirova. Međutim, draga vrloč, ono o čemu sam ja mislio večera Jeste pitanje jedne iz stvari, a to je pitanje tevakkula, odnosno oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Islamski činjaci su pisali zasebna poglavlja u svojim dijelima, ili da kažem u zasebne knjige, govoreći o tevakkulum, o oslanjanju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja ne bi večeras ovdje spomnio definicije šta kaže ova i šta je tevakkul, šta je oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kakva je veza tevakkula i fiqab dillahi ta'ala, odnosno sigurnosti u Allah u subhanahu wa ta'ala. Kakva je uh, veza tevakkula i prepuštanje stvari Allah subhanahu wa ta'ala, te termina koji su precizni. Međutim, vraćimo se prije svega na govor islamskoj činjaka koji su govorili o važnosti. I gdje vidimo kolika je stvar tevakkul, odnosno oslanjanja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ili, draga, vraću da kažemo prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala. Illa kažemo bolje, prepuštanje stvari Allah subhanahu wa ta'ala. Nesljaka Ibnu Qaim r.a. kaje da je tavakul, oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala pola veri. Ibnu Qaim kaje šta? Da je tawakul, odnosno oslanjanje ili prepuštane stvari Allah subhanahu wa ta'ala pola veri. Kako? Kaje Ibnu Qaim za to, što sa vera deli na dvije stvari. Prvoj i balit, odnosno budžavani Allah subhanahu wa ta'ala. A druga stvar šta? traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala da ti pomogne u tom ibaditu. Jer mi znamo da čovjek sam, ukoliko bude prepušten sebi, da ne može izdržati na jednom jedinom ibaditu. I zato vidimo Allahovog poslanika, alaih salatu wasalam, kako traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga pomogne u ibaditu. Allahumma inni, pa kaže Allahov, dragi pitam te, posle namaza, dok je poslanik sallalahu alaihi wa sallam učio, tražimo tebe ovo, ovo kaže u ahusni ibadetika. I tražim od tebe da mi podariš da li je počinim ibadet. Allahu kosanim sallallahu alayhi wa sallam, uputčio je Allah dželle šanuhu: "Ikajam wala takilni ila nafsi tarfat a'ayn." Namojem da propustiti samom sebi, pomakar kokotra taj oka. Namojem da propustiti samom sebi pomakar Samo od tebe pomoć tražimo, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Znači vidimo ovdje da je vjera dvije stvari Traženje, odnosno vršenje ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, drugo je traženje pomoći u tom ibadetu. A tavakul, odnosno prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala, nije ništa drugo nego traženje pomoći od Allahu subhanahu wa ta'ala da te pomogimo u ibadetu. Draga braća, islamskoj češnjavstvo govor, je govorilo o podjelama tevakula, da, je tevakul ovo, da se tevakul dijeli na ovoliko stvari, da se dijeli na ovoliko stvari, ja ne bi želio da večera snatom gubimo vena. Međutim, prije svega, ti obi da govorimo o jednoj vrsti tevakula, a to je tevakul kada su pitanju naredbe izabrane. To je tevakul kada su pitanju naredbe izabrane. Mi znamo svi da veliki broj ljudi kada se spominju određene naredbe, ili određene zabrane, da odma ima koliko god hoće šubhi, da ima dilema. Pa na primjer čovjek, čovjeku kažeš, treba obavljati pet vakat namaza, prva star za koju će čovjek biti pitan na sunniju jeste namaz, da li ga je odma čovjeku dolazi dilema kako će imati vremena za ovo i za ovo ako bude klanjom. Kada čovjeku spomineš da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio to i to, odma čovjek postavlja pitanje, ako ostavim svoj posao koji je haram, kako ću sebi naći za... Kako sebi nači hljeb, kako sebi nači na fakult, tako da. Znači odma vidimo koliko draga, brato, se postavljade lepa. Znači sada čovjek, koji je mu'min, koji ima jake imanu Allah subhanahu wa ta ta'ala, treba da ovde ima uslanoz na Allah, jalla šanuhu. I da bire, da sve ono, što me Allah, jalla šanuhu naradiu, da sati im meče, doči, otsim khairu. I da saka star, koj me Allah, jalla šanuhu zabranio, a čovjeka, koji ostavi, da če sati im samo, Hajde ti ništa ljudi? I zato je da nisam usključenjak. Navodi jedan slikovit primjer. Kada ljudima želi da pojasni primjer ovoga oslanjanja na Allahu subhanahu wa ta'ala ili kao što smo rekli prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, kao primjer dva čovjeka koji nose teret. Kao primjer dva čovjeka koji nose teret na svojim leđima. Nose vreće. Pa kaže ova dvojica ljudi, svaki od njih nosi vreće. Ova dvojica su naborot, i na prevozno sredstvo sve koji će ih prenijeti. Pa jedan od njih je spustio svoju vreću. Nema više potrebe da nosi. Međutije, drugi je i nosi. Međutim, trik je idijali nosi. On prvi kaže: "Što mora više nositi vreću?" Evo sad ima prevozno sredstvo koji će nas prenijeti. On kaže: "Ne, ne, ovakoj sigurni, ovakoj bolji. Ovako, je ovako, je bolje, ovako je niko od mene neće uzeti, tako hoće bolje prijet i tako dalje." Za nije bi ugl čovjek da na svojim leđima nosi vreću, ako je na primjer na brodu i ako taj brod vozi, normalno da je glupost. E tako isto da kažem, na ta kao visti čovjek koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala na Zar nije glupost da čovjek strahuje da će mu Allah dželle şanuhu uskratiti nafaqo ako ostavi neku svaрку je Allah dželle şanuhu zabrani. Zar nije glupost da čovjek vjeruje da će mu da će mu se desiti neka šteta jer neki musibat ako izvrši neku svaрку je Allah dželle şanuhu na Zato, draga, vraću vam jedan slikovitiji primjer. Može da svakom od nas posluži kao jedan primjer. Može da mu posluži kao nešto što će mu pomoć u stvarima njegovog života. Jer svakom od nas tada se dešava da ga prepadne šeitan radi određene stvari. Jer ljudi, kao što ćemo vidjeti i stvari koje ćemo spomenti, ljudi ponekad imaju strah. Ljudi imaju strah i osobina licemjera o kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori u Koran, spominje o sunnetu. Allah zirašanu kada u Kur'anu spominje događaje kojima su vijednici bili iskušani, vidimo da su licemine bili primjer kukavičkoga. Da nisu, oni su u početku povjerovali, međutim kasnije su ostavili svoje vjerovanje. Preparali se šta ko nam se desi sa ženom ovo, ako nam se sa djecom desi ovo, ako nam se sa imetkom desi ovo tako da Međutim, mumini, pravi muslimani, nisu tako razmišljani. I zato, draga braća, ovdje čovjek treba da ima hrabnost. I ne smije da bude kukav Ego, ako mi Allah subhanahu wa ta'ala nešto da idio, to je naredo od Allah subhanahu wa ta'ala. Ako mi Allah zelo še anu nešto zabranio, to je zabrano od Allah subhanahu wa ta'ala i to mora da smo sebi. I čovjek tu treba da ima hramnosti da sebe pusti misto uvijeku. Da sebe pusti, da ga nosi i da bude ubijen, da Allah subhanahu wa ta'ala neće naškoditi. I da iso ki hajdu uslijedjuje onoga, što je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahu wa sanih a.s.a. Pogledajte, mi ovdje spomnijemo jednu reku i kažemo da se čovjek pusti niz reku. Mi u Kur'anu imamo primjer jedne takve reke. Mi u Kur'anu imamo primjer jedne reke i jedne osobe koju je naređeno da svoje djete baci iz reku. A to je kad Allah, Jallašanuhu, se obratio majici Musa, aleyhis Wa uhajna ila ummi Musa i mi smo objavili Musa u ovoj Pakaže Allah subhanahu wa ta'ala bi-abiyo to, bi-abiyo to. Pakaže, fa idha khifta alihim fa alqihim fil yam. Wa la ta khafi, wa la tahzani. Inna raduhu ilayki, vaja iluhu ila mursa. Allah ršanu kaže Musa wa l-maisa, fa idha khifta alihim fa alqihim fil yam. Kada se prepadneš na svoje diete, kada se prepadneš na četuj, če faraonu vojska, kada uradiš da uzmi ga, uzmi tabud, stavi to diete na tabud i pust to diete. Draga braćo, zamislite ovaj događaj. Ova jedan kratki ajed, u stvari pola kuranskog ajeta. Pogledajte kolika je škola u životu svakog od nas. Ovo pola kuranskog ajeta, kao što smo prošli put spominjali za onaj hadis, jeste jedna medresa, jedan fakultet koji čovjek ako sprovede u svoj život sprovoju u stvar. Pogledajte jedno majčino srce. Majka je, svaka majka je slaba na svoje dijete. Pogotovo kada je djete malo, kada je djete bedo. Međutim, podledajte kakva ovdje dolazi naredba. Ima velika rijeka, a djete je malo. I dolazi naredba da se to djete stavi na splav, odmene se stavi na tabud, niz će se pustiti. Koji tu iman i koja tu vjera u Allaha suh'ana wa, Allah, wa ta'ala treba pa se to izvrši. Međutim, Musa'ova majka kao vjernica, kao mu'minka, Ka ona ku ima sigurno suhna usta Allah jenna šanuhu narečuje. Haudi na nalil bodo Allah subhanahu wa ta'ala, ona učinla toho. Iri Allah subhanahu wa ta'ala kaža inna raduuhu ilike, waja'iluuhu minal mursani. Miči mati gavratiti? Yucinči moga da budi apostaniki. Hvala jenna šanuhu ima beča, miči mati gavratiti? Yucin teda budi apostaniki. Tera ka bila čumita koji Allah subhanahu wa ta'ala sa obračanama. Allah subhanahu wa ta'ala sa Kada nam se kaže, ako učinite to i to, bit će tako i tako. A učinite tako, bit će tako i tako. Ko učini to, ima će to i to. Nije uvijek stvar vezana za hirat. Nije vrć uvijek stvar vezana za hirat, nekada je vezana i za dunjalu. Pa mnogih grehe, za mnogih grehe nam je došlo u Qur'anu i u sunnatu. Allahu kusanika, alihi salatu wasalam, kazna na samom dunjalu. Mačutim, čovjek nema čerstvog imana. Nema je činje imana da prepusti stvar Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovde vidimo primjer jedne muminke koje svoje malo dijete pušta. Zbog čega? Zato što ima sigurnost. Ima sigurnost. Znači, sigurni ono što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a to je da ga pustim iz rijeku, nego da bude u njenim rukama. Da ga drži ona koliko god hoće, koliko god dugo, koliko god jako. Allah subhanahu wa ta'ala zna to nije sigurnost. Jer ona koliko god bude držala jako u svojim njedrima, doće, vojska, doće muškarci, koji će ga lahko uzeti. Međutim, žena ponekad misli da tu djeto najsigurnije. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ne, tu nije sigurnost, nego je ovdje sigurnost. Ovdje je sigurnost, ovdje je spas, ovdje je hajda, ovdje je učini tako. I sa ovo šta? Ovo djete pušta. Draga vraća tako od Treba da razumije naredbe i zabrani. Da svoju stvar prepusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jer čovjek je svi čušan. Čovjek je sromašan. Čovjek ništa ne može da odredi. Čovjek ništa ne može da odredi. S ovim rukama ne može ništa da promijeni. I pogledajte koliko mi puta govorimo. Izgovaramo taj zikr priznajemo svoju nemoć. Kad kažemo wala hawla, nema nikakve promjene. nema nikakve snage osim sa Allahum subhanahu wa ta'ala. Znači ovdje dakle, čovjek priznaje svoju nemoć. Ima li tog čovjeka koji tvrdi Koji misli da on može sad sebi da odredi sudbini. I nevijenici koji ne vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala, oni vjeruju da ima nešto što je sudbina, što se zove sudbina ili slično sudbini. Znači, znaju da oni ne mogu odrediti kakvim će živjeti poslije godinu, poslije dvije godine, poslije dvije godine i tako daj. Znači čovjek čak i koji je nevijenik, koji ne vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala, svjestane svoje slabosti. Tako, draga braću, mi muslimani koji čitamo Kur'an, koji učimo Allahu, djel našanu knj svoje slabosti. Svoje slabosti čak i onda kada mislimo da smo najjači, nego da su stvari stvar prepustimo Allahu Subhanahu wa ta'ala. A ovdje ponovno ponavljamo, ovdje govorimo, draga braća, kada su pitanje naredbe izabrane, kada su pitanje stvari koja Allah naredi, kada su pitanje stvari koja Allah naredi. Ponekad mi ne mirujemo u to. Nije ponekad, nego često. Međutim, poslije toga se dešava, dešavaju se mnogim usibiti. I tako mi Allah naredi, Kada bi vam pričao o o stvarima koji se dešavaju među muslimanima, među našoj brač, među našom braćom i sestrom, od musibeta, od giriha, od belaja, od porodičnih problema, vjerujte da čovjeku ne bi ostalo ništa drugo nego da plaće. I tako mi Allah čovjek nekada pusti suzu. Tako mi Allah čovjek nekada pusti suzu kada čuje kakve se stvari dešavaju među omladinom koji su ono što mi kažemo podavodni smo muslimani. Međutim, radi to? Ne radi čega drugog, osim radi Mi je danas kada bi govorili o problemu i o televizije, znači, možda bi se sami nasmijali. Yani. Da govorimo kolike je televizija muslimat. Kada bi negdje drugima govorili, nekom drugom muslimanu, kada, pa čak i onaj koji dolazi u džemiju, kada bi govorili o televiziji, ili možda o tome da je televizija haram i gledanju televiziju da je haram i onaj današnji program koji ima, ljudi bi te smatrali nazadmi. Međutim, Mene lično sada nije briga. Hoće me neko smatrati nazadnije. Da dakle, ako bi uspio da dobijem to da me jedna osoba ili dvije osobe ili tri osobe da me poslušaju u ovom govoru i da sa tim sami sebe sačuvaju od greha i od musibeta koji dolazi, ja bi to se, samom sebi smatrao uspijeti da sam učinio. Draga braćo, televizija u kući nije ništa drugo nego šeitan u kući. Televizija u kući. Nije ništa drugo nego šeitan u kući koji razvaljiva iman, islam, ihsan ili sve ono što ima od hajreberi ćete u kući. To sve jednim nazivom, znači šeitan koji sve to razvaljiva zove se televizijom. Normalno, ni nije glup, mi ni znamo ako čovjek ima televiziju, pa na tom kanalu imamo šta, islamske programe, učenje Kur'ana, dersove, kao što imamo islamski kanal, a to je druga stvar. Međutim, oni danas kanali koje imamo i gdje se pušta šta se pušta, Za čovjek može biti drugog objeđenja osim da to ruši i narušava islam i iman u našem kućama. A čak i onda, draga vraća, kada čovjek misli da to nije tako, pa kaže, ja ne gledam. Pa čovjek dok prešalta kanal, pa pogleda. Pa opet prešalta ovaj kanal, pa opet vidi nešto, pa te slike. dan, dva, tri, uvijek u njegovim glavama. I kako će čovjek onda imati snagi, kako će da imati, da kažemo, maraka i čejfa dobavi, Dva rekata noćna u Damaza. Da uzme da se deset stranica Kur'ana. Da uzme ovu. Znači, pored musibeta koji čovjek vidi na ulici. Draga braća, prvo kažem, znači, nije ovdje ni mjesto, ni vrijeme da se govori o tim velikim problema. Međutim, kaže da veliki broj tih problema i tih musibeta dolazi radi ti televizija i radi ti stvari što ljudi gledaju. I oni kaže vam, ljudi koji hvala Allahu subhanahu wa ta'ala vjeruju Allah, međutim, nisu jasni. Ovo, velaje ovog musiveta. I također, kažemo ovdje sada ne govorimo o ovoj MSL. Ovoj MSL može, znači ima među šeju ovima među činjenacima koji sposebno držali drsove, o propisu gledanja televizije, spominjali fetve, vijeća u Leme i tako dalje, koji su govorili o tom propisu i tako dalje. Međutim, ovdje želim samo da kažem da je to jedan veliki musivet. Prije svega, opominjem sebe, pa onda svi u vas da je to jedan veliki musivet od kojeg čovjek treba da se čuva. I ta stvar čini da čevi gupi i svjetlost, odnosno nur iman. I drada vrata, nije ništa drugo nego nur. Iman nije ništa drugo nego nur od Allah s.w. I za to pogledajte, na koliko mesta u Qur'anu Allah djelala šalanu spovnje iman i nur. Allah hu valiyu allahina ámanu yukhridjuhu minadzulma tilan nur. Allah je zaštiti ikvierni, vjerneka. On je izvadi istama na svjetlo. والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونه من النور الى الظلمات. oni nie wierzą, nie mają żadnych przeciwników szatana. Oni izbodzie sa svetla na tmine. Pod Allahu Jalaluhu kašeh aw man kan meytan fazaruna yakyebiu mrtvac. Pazaruna yakyebiu mrtvac či srce bilo mrtvo, nije spoznalo Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahyaynaahu, pasmuga mi je živli. Wa nuran jesli vihi fin nas. Pasmo mi dali nur pomoču kojeg ili sakin hodima džimudima. Pogledajte, ovo je Kur'an Znači, Allah djelašanu odde iman i veru v subhanahu wa ta'ala naziva nuru. Naziva světlošću sakojim čovjek hodim. I zato čovjek saka, zamislen je čovjek umravu, Kada ima svjetliku, može da vidiš šta se dešava ovde, šta se dešava ovde, šta se dešava ovde. Znači, to mu svjetljava događaje i pojave je tako isto čovjek sa nurom svoje na može da razumije mnugge svar, koje se dešava i na ovom dunjalu. Znači, ti normalno, lađe laš armu duzima tajnu s agresima. I e to čovjek treba da se bojiti i greha, da ne bi ostopi s tog nur. Jer kolko vudi smo čuli. Zakoliko ljudi smo prijeđali, poslan kazali, dok sam bio tak taki tak i kaže nisam vidio prst pred nosom. Hoće da kaže, znači nije, nierazumio dunia adu, nierazumio ovaj svijet, jer ja nier vero u Allaha subhanahu wa ta'ala, međut kadm ja i kadmu Allah teršanohu podaril veru, sar isu draga vraća, to, što znamo je promjenna. I zato čovjek sa svojim verovanjem, sa imanom u Allaha subhanahu wa ta'ala, nirnija svoje poglede na svijetu. Druga stvar. Kada u pitanju tavekul, odnosno prepuštanje stvari Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, draga braću, jeste tavekul u Allah Subhanahu Ta'ala kada je u pitanju naša budućnost. Kada je u pitanju budućnost, kada je u pitanju budućnost muslimana, nas kao pojedinaca, nas kao porodica muslima, nas kao džemata, nas kao ummeta i tako dalje. Prvi svega, ja, normalno, ovdje treba jednu stvar spomenuti. Da ovo nešto što je bilo prisutno i kod samih ashaba Allahov posanika alaihissalatosa. Da se brinuli za svoju budućnost i šta će se desiti. Normalno čovjek u svojoj prirodi se brinje za tu budućnost, šta će se desiti i budućnost tako da. Mađutim, razlika između ashaba i generacija poslije, da ne kažemo razlika, između ashaba i nas, jeste što je, kao što kaže Ibnu Qajim rahmatullahi alaihi, najveća briga ashaba bila kako da je osvoje ljudska srca. Najveća briga ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam bila šta? Da osvoje ljudske srce. I zato sve bitke u islamu, sve poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitke i sve bitke poslje toga kroz istruju islama bile su samo radi jednog cilja. Ne da se dođe do imetke, ne da se dođe do roblje, nego samo da se dođe kako bi se ljudima protumačilo, kako bi se ljudima rekla istinu. I to je bila namera, to je bila briga sahaba Allahu kusanika. I samo kusanika sallalallahu aleyhi wa sallam. Kako da osvoji ljudska srca, kako da srca povjeru Allahu subhanahu wa ta'ala i kako da vide ljepote islama. I zato pogledajte samo primjera sahaba Allahu kusanika aleyhi wa sallatu wa sallam svojoj osvoji Afrih. Koji osvoji o Tunis, osvoji I kada je došao domovana, kada više nije mojo gdje da dođe, ulazi u odu. Sve dok voda nije došla do njegovi usta i kaže Allahu dragi, ja dođe mogu. Allahu, dragi, ja dođemo, mi moga nemoj. Da mogućnosti više da idem. A da imam dalje mogućnost da idem, kaže, ja bi išao. Ja bi išao. Da ljudi vide ljepotu Islama. Da ljudima kaže da im prenesem la ilaha illallah muhammadu rasulu. E to je, draga braću, bila razlika između prvih generacija i generacija posljednjih. Međutim, normalno, i kada je u pitanju ova islam, odnosno šireni islam, odnosno davet, o čemu vam je odin, kada je bio brat? Bila I to je stvar koja je mnogo za razmišljanje. I zato dobro bi bilo ponoviti onaj ders, ono predavanje, ili da kažemo osvodim se na nekoliko stvari iz onoga predavanja. A to je da Allah ta'ala nas kao umet opisiva da smo najbolji umet koji se bojavi. Zbog čega? Zato što naređujemo na odraćamo od zla i vjerujemo Allah s.w.t. I zato pitanje koje možemo postaviti za ovoga jeste Ako mi nećemo, ko će onda ovim ljudima koji su oko nas pojasniti i reći, dragi brate, Allah je ti naredio da vireš njega samo jednom jedinog, da ne čini širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je ti naredio da obavljaš pet vakata tamaza. Allah je ti naredio i obavezo te da daješ zakat, da postiš, da činiš ovo. Ko će to reći ako mi nećemo reći? Hoće li Allah je ti naredio postati nekog Sa nebesa, ili neki znak sa nebesa, pa će ljudi povjernati nećeg. Nego, draga vraćo, to je obaveza nas. Svatite li mi to ili ne svatite? I zato na veliku žalost možemo vidjeti ljude kako čitav svoj život troše na neke gluposti. Čovjek čitav svoj život zavjetio da će posvjetiti širenju nekog sporta, nekog hobija, nekog ne znam ja šta. Čitav svoj život čovjek posvjeti širenju toga gde za čovjek musliman, koliko god on imao znanje, zna ne treba čita v svoj život da posvjeti šireno Allahove subhanahu wa ta'ala miru. I zato, draga vrat, čuju ovaj svar, na putove ovaj stvari se postavlju kod I zato osnikovitih prima gde se najbolje vidi važnost evrkula oslanjanja na Allah subhanahu wa ta'ala i prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala jest bitke Allahovu pasalika sallallahu alayhi wa sallam sa svojim ashram. Pogledajte svaku tu ubitku, kroz siru Allahu, poslanika, alaih, salatu, salatu, jesu li ikada, jesu ikada muslimani bili blagobrojni od svog naprijedja? Nikada. I kada bi uzeli te neke dunjalučke, pa i te neke vojne, strateške stvari u obzir, da bi vrlo lahko mogli da kažemo, da bi to trebalo da muslimani izgube. Bađutim nisu izgubili, Allah subhanahu wa ta'ala im je dao pobjed. Pa pogledajte draga braća bitke na bedru da dolaze mušici, Allahu posljednik sallallahu alaihi wa sallam, znamo kao se odigrala bitka na Bedru. Govori da će doć karavane Ibu Sufjana i da treba da se, šta? Da se pričeka, pa onda dolaze, mušljici saznaju za to, dolaze, skuplja se vojska, dolaze ovi, dolaze ovi, tako dalje. Znači dolazi da vojska s kojim treba da se sukobe, ko? Muslimani, da biva nogobrojnija od muslimanske vojska. I posljednik sallallahu alaihi wa sallam, Korj izabila Jema'a Mahmadi drugi Korj izabila Jema'a Mahmadi son muslim drugi danes radiyallahu ta'ala anhu se sabitlu pa kaj amubakru radiyallahu ta'ala anhu ustati misli shome pa kaj amalu radiyallahu ta'ala anhu ustati misli shome pa dola ziriyah da insari odnosona ashab Allaho sallallahu malayhi wa sallam ko se zao Sa'ad ibn Uba'da ko se zao Sa'ad ibn Uba'da Sa'ad ibn Uba'da yedera davrachubio yedera la scena Ansaria pria non lascié samo odnosno uča Eliot i je bi jedan od velikih uglednika i zato su ga zvali al-Kamel zvali su ga Kamil Potpuni zato što je znao pisati znao čitati pisati to da je malo ljudi znalo čitati pisati zato što je znao gađati dobro gađati lukom i strilom i zato što je znao plivati mačjunit nije samo da je znao nego i sigurno u je sigurno on tome dobar bio pa imao nadimak al-Kamel pa kadaj ova yasha чу Аллаху посланника صلى الله عليه وسلم اذا اي чу другий kako govori obratio se allah mu poslaniku sallallahu alaihi wasallam bi rakaw wal ladhi nafsi bi yadihi taqmi unaga ucioe ruci moja dusze to jest tak pomiallah je le shanu ka je Kada bi nam naredio preko mora da idemo. To jeste kada bi došli do mora i kada bi trebali more da gazimo. Kada bi nam naredio more da gazimo, kaže mi mu more gazili sa tobom. U drugom tu se kaže, ne biti rekli kao što je narod mu Musa rekao njemu. in Idi ti tvoj gospodar pa se borite. Pa Allah će ti pomoći svoj gospodaru u koga pozivaš. Ne nego ti mi kažemo, naredi nam i mi idemo s tobom. I kada bi nam narijedio, kada bi morao počeo da gaziš, i mi bi počeli morati da gaziš. Pogledajte, draga brać, također ovdje jedne, jedne stvari koje je vezane za telakon. Pogledajte jednog prepuštanja svoje stvari, svoje budućnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako pogledamo bitku na Ahzabu, bitka, jedna od kuranskih sura se djave suratul Ahzab. Sura koja govori o ovoj bitci. Kada bi pogledali I kada vidjeli ovu obitku, vidjet ćemo također jednu čudnu stvar, kada je obitan i ono o čemu govorimo. To je prepuštanje stvari Allah subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, ono što je bilo karakteristika ove ovaj obitke. Znači ovdje ćemo samo ukratko da se osvrnemo na ovu obitku. Jesi prije svega da su ovo ovaj obitce, za raziko drugih obitaka, obitaka posle koje će muslimani vodpiti, muslimani su bili opkoljeni. Bili su šta? Opkoljeni, bili su okruženi. Zbog čega? Zato što je tada اصحاب مسمى نرفالسي zato što je pridružio Allahu u posel nik barix senator sam u Sinanima jedan način ratovanja koji je bio poznat perzijancima a nije bio poznat kome nije bio poznat arabima a to je da bi oni iskopali velike robove odnosno da bi iskopali veliki rov u krug oko mesta u, u kojem bi se nalazili i na takav način bi privukli neprijatelje onda bi dobili odnosno pobijedili neprijatelj Važit timodi normalno znači bio jedan problem Allahu poslanik sallallahu alajhi wa sallam u svojo ovaj način ratovanja, po Cemane al-Farisija, važitim ovo ipak bila sarkoje nije bila poznata Arapima. I ovdje znači i žena, i djeca, i kuće, i meta, sve moralo da se suoči sa napetom. Druga stvar koja je bila karakteristika ove bitke jeste da je ovdje takođe da pjetel bio mnogo brojni. bilo znači, je bilo oko milijada, kao što se spominje u knjigama istoriju, u knjigama Sire oko deset hiljada neprijatelja koji su došli da se bolje sa muslimanima. I ovdje nije bio samo jedan neprijatelj, ovdje je bilo nekoliko neprijatelj. Ovdje su bili mušici iz Mekke, ovdje su bili židovi, nekoliko židovskih plemena I na kraju ćemo vidjeti da jedno židovsko pleme, to je Benukureiza, koja koji imala ugovor sa muslimanima i s Allahom i poslanikom, sallam, da je prekršilo taj ugovor na kraju. I zatim treća stvar koja je također odlika ove bitke jeste da je velika glada zada se na muslimane, odnosno, kako borce, tako istu i žene, i djecu, i tako da. Pa kad evo abitko pitanju, za biložjim am televiziju, suhom sunamu, da bu talih radiyallahu ta'la anhu, da va ishaf Allaho upasanihka sallallahu aleyhi wa sallam kaje, še ila rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam al-juha, kaje puja lal isma se, sallallahu aleyhi wa sallam zaglada, wa rafa'na an butunina, I kaže, mi smo, kaže, podigli, digli smo svoju odeču, kako mi postanik sallallahu alayhi wa sallam vidio šta, farafa'na an budunina, an hajar. Mi smo, kaže, podigli svoju odeču, kako bi postanik alayhi sr.a. vidio šta, kako bi vezali kamel, uziali bi kamel i se za svoj želodac. Znači, da se manje ositih glad. Znači, došli smo, i to smo učili, da vidi Allah postanik sallallahu alayhi wa sallam koliko smo gladni. Kaže, farafa'na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an ha Pa je kaže, Allahum posanik sallallahu aleyhi wa sallam podegu u svoju odjeću, kaže, pa su tamo bila dva kamena, koja su bila svezana, koja su bila stegnuta. A čevo je bila također jedna karakteristika ove bitke, zaraz u drugi bitak, jeste da je velika glada tada zavladila Medinom. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je tada dao muajjize, neki od muajjiza, Allahum posaniku sallallahu aleyhi wa sallam, pa tu nam spomni imam u sallam sahih Jabra radi Allah anhu, toga Kada jedan od ashaba jedu jednu malu život, jednu malu ovcu, i malu jelkozu. I kako je šapnuo Allahovu oposleniku sallallahu alaihi wa sallam da je to učinio, da bi nahranio Allahovu oposlenika sallallahu alaihi wa sallam. Pa bi poslenik sallallahu alaihi wa sallam rekao da ne rade ništa dok od ne dođe. Pa je došao oposlenik sallallahu alaihi wa sallam i plusio na tu i zamijesio tu hranu svojom rukom, pa se prenosi da je biljali ljudi jelo od toga što je ashab. Da jelo je koliko? Hiljadu ljudi. Znači, berit ćete vallahu u postanike, sallallahu alaihi wa sallam. Jedna ta, i četvrta karakteristika ove ovaj bitke je pravara koja se desila to je da je pleme Benu Kureiza prekršilo ugovor koje imalo sa muslimanima i sallahu i postanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, normalno, ovi faktori, ove činjenice se ukazuju na jedan savršen poraz. Odnosno, na jednu savršenu pobjedu kada su u pitanju je prijatelj muslimana. I također, draga braćo, Kur'an govori o ovoj i Govori, opisuje, da kažemo te unutrašnje stvari, te osjećaje muslimana koje su imali. Allah suh'ana wa ta'ala kaže وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجَرِ I kaže duša je došla do grla. otolike teške stvari, od toliki muke, od patnje u kojima su bili muslimani, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجَرِ Kaže duša je došla do samo grla. Tako Kur'an opisuje mu biti. Unali kaptuli ilmu'minuna, wazulzi u zilzale šarida, tu su muslimani iskušani i mnogo su potreseni bilo. Wazulzi u zilzale šarida i mnogo su potreseni, to je nisu više mogli da budu potreseni. Međutim, draga braću, da li je stav muslimana, mu'mina, pravi vjernika u ovom vremenu, u ovom momentu bio, da zatraži od Allahog posanika sallallahu alaihi wa sallam da popusti kao što su munafici govorili, munafici su to tražili. <coughs> Jer ja tada se među podavodnicima muslimanima, među muslimanima pojavila dva tabor, tabor munafika i tabor pravi muslimana. Djel kaže, Allah djelašanu kaže, i Visto Allahu o Allahom misli. To jeste kao što se kaže u komentaru ovog ajeta, vi ste o Allahom svašta misli, munafici su uh, svašta misli Allah, o Allahu subh'ana wa ta'ala, to jeste misli su da je Allah djelašanu neće pomoći. Nisu svoju stvar prepustili Allahu djel mašanom. Međutim dok su muslimani, pravi muslimani dok su mu'mini, vjerovali da će Allah djel mašanom pomoći. I zato su munafci govorili inna bujuta na aura. Oni su govorili naše kuće su odkrivene. To jeste naše kuće se nalaze na takvom položaju. Neprijatelj se je približio da, da nas radaju kuće. Allah suh'ana kaže voma hiyebi aura. Nisu nisu nisu kuće. Nisu njihove kuće To to jeste nije to pravi razlog, nije to pravi uzrok, nego pravi razlog je njihov kukavičljog kuka, kuka, i što nisu napustili <coughs> pa stvar Allahus. Međutim, draga braće, pravi usmani, mu'mini pra, sa pravim imanom, kako su rekli i šta su kazali, onda kada su vidjeli kada su vidjeli saveznik, kada su vidjeli ove, ove azabu, znači plemenu Kuraiza, druga židovska plemena, dolaze šta? dolase Kurajši od Osmanske Svijeće, ispravna Kurajši, nego pravi vjernici kada su ovo vidjeli kao što Allah dželle šanu kaže: "Velma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma ba'adna Allahu rasul". Kada su vjernici vidjeli saveznik, kada su vidjeli svog neprijatelja, rekli su: "Hadha ma ba'adna Allahu rasul". Ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. Ovo je ono što Wasada Allah varsur, astinuje je reku Allah njegovo postke. wama zadaho illa imáneuteslimama, a to i mijje i povečaalo njihovo vjeroovanje i njihovu predanost. wama zadahum illa vateslimama. a to i nijesim povečaalo njihovo vjeroovanje i njihovu predanost Allahuuala. I normalno is odove bitke je dančju kakak, da muslimani pojeli. Ma jutim, šta je to? Sa nas od interesio, šta je to? Na što sam misli ovdje, kada se kaže Hada ma ba'dan Allaho wa Rasoolu. Omoj, što nam je obaču Allah njegov posanju. Na što sam misli? Kaja katali, kaja ibn Abbas radi ta'ala anhu. Za to drugo nego kur'anske ayet u kojem Allah jalla šehanu kaže Am hasibatum an tadukhulul jannah, walamma ya'tiku mahalul ladhina khalavnil qobliku. Za misli teda, če ti uči u jannah, A da vas neče snaraziti, da vas neče snaraziti čono što je snašlo ne prije vas Mas sahthumul ba'sa'u al dara'u A nije šta? I nejmaština, i bolesti Wa zulzulu i bilis uznamiravani Hatta jekul al rasulu val laline aminu na umata rasulullah Sve da bih posanik, jo neko je su bilisani, reka dači Allah vam pomoži Ala inna nasa da Allah im ali zaista Allah vam pomoži bilis To je bila Allah je bilo še ane In jeho kusanika ali salahtu sarahtu Obećanje također kada Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže amanu, intan Allah, intan e tarpita, put, O vjernici, ako pomognete Allaha, to jest ako pomognete Allaha u vjeru, Allah će vas pomoći i vaša, vaše noge, vaše stopala učvrstiti na pravom putu. Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. I zato, draga braću, mi kao muslimani znamo da nije pobjeda kada se spomenje kod nas muslimana, pobjeda uvijek, da čovjek pobjedi u smislu to nekom tunjalučkom. Pa da dođe do Lijena, da dođe do Zemlje, da dođe do ovo, ne. Nekon sami šehadet na Allah'u subhanahu wa ta'ala putuje pobjeda. Sami šehadet na Allah'u subhanahu wa ta'ala putuje pobjeda. I za kao što se kaže, ima nasr, ima šehadet. Ili pobjeda, ona do ili šehadet na Allah'u subhanahu wa ta'ala Draga braćo, to je od Allah'a subhanahu wa ta'ala. I pogledajte, ponovno kažemo, bratr, pažniju na ovaj detalj. Kako su svoju stvar... Prepustila Allah subhanahu wa ta'ala. Opet ovdje imam, kao što je Musaova majka, pustila Musao niz rijeku. Velika rijeka, velika rijeka. to malo djete pušta, tako isto su ovdje muslimani, mu'mini, iskreno koji vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala svoju slavu, prepustili Allah u džavršanu. I nisu rekli, šta sad da radim, hoćemo da se predati? Hoćemo da učiniti ovo? Ne nego sreto je ovo što Allah džellejalalhu samo njemu pokloni. I istino je rekao Allah džellejalalhu samo njemu pokloni. I to ime samo povećalo iman i to je povećalo predanost Allahu subhanu ve ta. Draga braćo, Said Kutrahmatullah alayhi usom kao ta'ar kur'ana fi Ima jednu lijepu rečenicu. Govori je kada govori o ovoj bici. Jedna stvar uopšte. A to je da je kaže: "Wa kana al وكان الله عز وجل كاج الله سبحانه وتعالى كان يربي هذه الامه بالاحداث وبالقرآن في عالم واحد كاج الله جل شانه يودايو اوه عمت مثل سنه زمن بلسانته زمن الصحابه صدق جايمه يس قران وفي ادو رين وسترين سويه dwie الله جل شانه يودايو تو لا يدو Najhoda braniju generaciju. Koji su o stvari? Normalno prije svega Kuran Mi znamo njegov odnos prema Kuran A druga stvar su bili događaje. To jeste konkrete stvari. Stvari na kojima se vidio pravi mogljima. Znači nije uvijek bilo samo čitanje. Učenje na pamet kur'anske ajeta. Učenje komentarati ajeta. Nego učenje komentara pro svoj život. Pa vidimo ovdje kako, kada dolazi. I zato zamislite. Zamislite jedan mali grad, tada Medina nije bila ne blizu koliko je danas Medina kao grad koji je bio na hađu pa vidio. je to bilo jedno da kažemo, malo veće je samo. I zamislite iskopane hendeke, i zamislite deset hiljada vojnika koji dođu i svi mogu da te gađaju, što se kaže, svi tegađaju iz, iz jednog luka. Sa plemena Arapa, sa plemena Židova došla ujedinila se proti to jednog malog samog. Znači, na takav način je Allah Đallašanuhu odgajio prve generacije. I zato, draga braću, prvo odgoj na Kur'an, druga stvar, odgoj na događanja. A to je, to je onda kada konkretno treba da pokažeš jesi li musliman, jesi li mu'min. Kada dođe stvar, kada se ponudi stvar koja je zabranjena, pa da kažeš je Allah Đallašanuhu zabranio. Da se ponudi stvar koja je Allah Đallašanuhu naredio, pa da kažeš bez razmišljanja, to je nešto što Allah Đallašanuhu naredio. Pačuti, draga braćo, na samo na kraj da se podsjetimo na u prvu stvar koju spomenuo se i kod a to je odgajanje sa Kur'anom. A šta mi jedninici? Šta mi, miskini? Šta ćemo mi fakiri ako se ne odgajamo ni sa Kur'anom? Šta draga braćo, ako se ne odgajamo ni sa Kur'anom? Ako ne učimo Kur'an? Saakidanka potreba Ako ne dolazimo na halke Kur'ana, da naučimo Kur'ana. Ja ovdje ne govorim sada ponovo u smislu neke propagande o škole Kur'ana, o halkama Kur'ana. Međutim, koliko se dođe na halku Kur'ana, kada su halke Kur'ana, a to je dvaoput sedmično, to nije bogami, mi sramota onoga koji ovdje dođe, nego je to svačija sramota. Ako pogotovo u ovom ljetu koje dolazimo, Znači kada čovjek može svašto da vidi, kada može svašto da čuje, nećemo povećati svoje i vadete. I nećemo povećati naš odnos prema Kur'anu i mjestu na koje možemo da naučimo Kur'anu. Kako bi se družili i gdje se odmah i družimo sa Kur'anom i sa Kur'anskim ajetima i učimo se kako kasnije da se družimo sa Kur'anom. Ako u ovim toplim danima, ovim danima iskušenja, danima fitneluka nećemo povećati taj odnos, onda... Bojujem se da možemo klanjati džena za svojim imanima. Svojim imanima, odnosno s onom pravom imanu kojeg želimo da postignemo. Kojeg želimo da postignemo. Jer pogledajte, draga vrać, ponovno kažem, kroz ovaj događaj, kada se vratite kući, otvrite knjigu Sire, otvrite zaprećičeni džemljatski napitak pa pročitajte bitka na Ahzavu. Pročitajte kako bi ovaj drz bio potpuniji. Ovdje smo samo nakratko te spomenuli. Pročitajte bitka na Ahzavu. Bitka, nahazal, pročitajte taj dohođaj i razmišljajte o njim. Jer sira Allahovog poslanika sallallahu a.s.v. je vraćao takva da čovjek uvijek kada je čita vidi nešto drugo. I prepuštena je samom tebi, da ti o njoj razmišljaš, da ti izglačiš povuke i poruke. Ima knjiga o kojima se govori o povukama i porukama sire i možemo i te knjige da čitamo. Mađutim, za svakog od nas su tamo ostavljene pouke i poruke koje samo mi možemo da vidimo. I zato pročitajte Brate se i pročitajte ovu bitku i kako Kur'an o njoj govori, kako je bilo stanje muslimana itd. Međutim, stvar na koju ponovo da ja pominjemo, jeste naš odnos prema Kur'anu, prema Allahu onđer lašanu u knjisi. Jer da ove prve generacije nisu imale jak i čvrst odnos s Allahu onđer lašanu u knjigom, ne bi izdržali. Dakle oni koji nisu imali, a to su bili munafici, koji nisu učeli Kur'an, koji su samo raspravljali, nije ova glavna odlika je bila rasprav. Koji su samo raspravljen, oni su dolazili sa tim upravdanjima, te naše kuće su baki, te uva i bako, te uva i Međutim, dok oni, koji sa Allahom i Jelerašanom divom, sa njima je bilo, progači. Molim Allah ta'ala da nas učini, odani, koji se oslanjaju na Allah subhanahu wa ta'ala iskreno, koji se oslanjaju na Allah subhanahu wa ta'ala istinski i e koji svoje stvari prepuštaju Allah subhanahu wa ta'ala. كي ساتملم الله سبحانه وتعالى لا سواء نشي استاري بدون تقشته لньому ودا نستى برпустиي sami منا ما ما كل كل кое تبتي او كانها تصبпусти <تصفيق> sami منا ما ما كل كل هذا واستغفر الله لي ولكم